وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian alhamdulillah dapat kita menyambung kembali perbincangan kita menusi surah al-qamar satu surah yang istimewa surah yang menghimpunkan mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah yang turut mengemukakan keesa Penentangan di antara orang yang berkepentingan dengan para nabi dan rasul diutus sepanjang zaman. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat-ayat yang awal, ayat-ayat yang menggambarkan satu mukadimah yang penting kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengambil pengajaran terhadap segala peristiwa yang disebut oleh Allah dalam al quran al Karim. Sebelum ini, kita pernah membacakan ayat ketujuh. Kita telah membacakan ayat ketujuh yang menggambarkan tentang ketakutan bagi mereka yang ingkar bila berlaku berlakunya perhimpunan yaumul mahsyar. Bagaimana keadaannya masing-masing menundukkan kepala? Kenapa? Kerana perbuatan ingkar, kemungkaran dosa yang dilakukan sebelum lagi disabitkan, dihitung di depan Allah masing-masing sudah pun merasa kesalahan yang dilakukan itu bakal menyebabkan hukuman yang dahsyat daripada Allah SWT. Seterusnya, Allah SWT membawakan kepada kita sekali lagi kisah Nabi Nuh. Dan seperti yang telah dijelaskan, pendekatan pada kali ini agak ringkas. Tetapi, mesej yang dibawa begitu jelas. Inilah kelebihan yang ada pada ayat-ayat Allah SWT. Kata Al-Imam Asyuti dalam kitabnya, Mu'tarakul Akran Fi Ijazil Quran. Menceritakan Ijazil Quran antara kehebatan yang ada pada uslub Al-Quran ini, gaya bahasanya iaitu Al-Ikhtisar. Kehebatan yang ada padanya Al-Ijaz, dia membawa makna yang cukup jelas dalam ayat yang ringkas dan padat. Jika dihuraikan, pun, huraian tersebut merupakan huraian yang mendetailkan lagi, menjelaskan lagi supaya perkara tersebut dapat difahami dan timbul iktibar di sebalik apa yang di, dihimpunkan itu. Sidang pendengar yang dilahmati dan dikasih Allah sekalian dalam ayat kesembilan, Allah Subhanahuwataala mengemukakan episod yang berlaku dalam perjuangan Nabi Nuh Shallallahu Alaihi Wasallam dan perjuangan Nabi Nuh ini merupakan perjuangan yang cukup hebat. Disebut oleh Allah Subhanahuwataala dalam surah Al-Kabur ayat 41. "A'uzbilahi nashiltaanil rajim, walladhad arusallana Nuhan ila kaumih, falabitha fihim al-fasanaat illa kamsina aman, faakhazahu mutufan wahum zalimun." Maksudnya kami telah pun memutuskan Nuh kepada kaumnya ditinggal bersama dengan mereka selama seribu tahun kurang lima puluh. Lalu keingkaran mereka menyebabkan turunnya Taufan ini dalam suratan kabut pendekatan yang dikemukakan berbeza daripada apa yang disebut dalam surah Shuara yang pernah kita baca sebelum ini dan pada kali ini kita akan lihat sentuhan-sentuhan ajaib bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskannya dalam bentuk yang lain menusi surah al qamar ini. فمن يأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبله قو نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجدون وزدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء ماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح والسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر Secara Allahul Azim, maksudnya, sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan Rasulnya iaitu mereka mendustakan hamba kami Nabi Nuh, serta mereka menuduhnya dengan berkata dia seorang gila, dan dia telah diancam dan dihalang daripada menjalankan dakwah agamanya. Lalu dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ini dikalahkan oleh kaumku yang ingkar, oleh itu menangkanlah daku terhadap mereka. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah dan kami jadikan bumi mancarkan mata air-mata air di sini lalu bertemulah air langit dan bumi untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan. Dan kami bawa Nabi Nuh berserta pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari kepingan, papan dan paku yang melayar laju dengan pemeliharaan dan penguasaan kami. Kami melakukan demikian dan menimpakan taufan sebagai balasan bagi orang yang kufur ingkar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala membawakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perjuangan seorang manusia yang hebat namanya Nuh Alaihissalam. Nabi Nuh diutuskan selepas daripada Nabi Adam, Nabi Idris datang Nabi Nuh. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, perjuangan nabi-nabi ini perlu kita baca selalu. Supaya apa? Di samping kita dapat ingat, dapat mengukuhkan iman, dapat memberitahu kepada generasi umat Islam inilah sebenarnya role model dalam kehidupan. Sekiranya tidak, kita akan tercari-cari satu model yang ada pada hari ini yang tampak padanya berbagai-bagai keaiban. Sedang pendengaran rahmati dan dikasih Allah sekalian. Kadangkala -kadang kita melihat masyarakat Nasrani lebih cenderung untuk melakukan perkara seperti ini. Digambarkan perjuangan Nabi-Nabi dengan bentuk buku yang colourful. Memang kita sebagai orang Islam tidak dibolehkan lukis para Nabi tetapi... Nak kita ambil pengajaran pendekatan mereka kepada nak mengenalkan Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka. Kepada umat Nasrani sebelum daripada ini. Nak mengajak mereka untuk menelusuri, mendalami Bible. Kerja-kerja seperti ini merupakan satu tanggungjawab kepada umat Islam. Supaya mengajar nasi umat Islam. Supaya tidak murtad daripada agama Allah SWT. Selain dengar dan rahmati dan dikasihi Allah sekalian berkata Al-Imam... Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan perkara ini. Perjuangan Nabi Nuh bukan sahaja merupakan perjuangan yang cukup panjang mendapat penentangan malahan yang cukup mencabar keimanannya dan juga sekalian orang Islam iaitu isrinya sendiri merupakan seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama isteri ini disebut dalam tafsir Ibn Katsir daripada riwayat Israilia namanya iaitu Wahilah. Namanya Wailah. Wailah isteri pada Nabi Nuh yang Bersama-sama dengan golongan yang engkau tersebut. Tidak mahu beriman kepada Allah SWT. Seorang daripada isterinya kata Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya. Sedangkan pendengar dan rahmati dan dikasih Allah sekalian. Bahkan yang memulakan istilah majnun, junun ini, jinnah. Kepada Nabi Nuh dikatakan merupakan isteri dia sendiri. Isteri dia merupakan seorang yang terkenal, mengandu domba. Memberitahu kepada umatnya siapakah yang masuk Islam pada hari itu lalu golongan yang berkuasa daripada kalangan kaumnya akan mengambil tindakan terhadap yang menyertai dakwah Nabi Nuh itu bayangkan silam pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian nanti kita akan lihat satu comparison, bandingan yang dibuat oleh Allah SWT dalam surah Al Tahrim gambaran beberapa orang perempuan empat orang perempuan yang pertama perempuan isteri pada Nabi Nuh yang kedua isteri pada Nabi Lut kedua-duanya merupakan ahli neraka yang ketiga isteri kepada Firaun laknatullah alaihi yang bernama Asia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sebut kepada Allah rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najini min Fir'auna wa amalihi wa najini min al qaumiz zalimin masyaallah hebatnya ayat Allah kalau kita baca kalau kita faham menitikkan air mata bagaimana perjuangan wanita yang mulia ini Asia isteri kepada Firaun walaupun dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tidur bersama dengan Firaun Makan bersama dengan Fir'aun. Keluar menziarahi rakyat jelata dengan Fir'aun. Tetapi tidak menjejaskan keimanannya yang begitu-jitu kepada Allah SWT. Sehingga satu hari bila dia mendapat tahu kemenangan berlaku pada anak angkatnya Musa dan juga abangnya Harun alaihi salam gembira bukan kepalang. Sampai dia mengatakan Alhamdulillah. Lalu Fir'aun telah terpanjat mendengar kenyataan itu, dipanggilnya dihukum. Dipaku tangan kakinya semua di hadapan, khalai ramai di bawah panas matahari negara Mesir. Bayangkan para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. InsyaAllah kisah ini kita akan bincangkan pada waktunya kelak dengan izin Allah SWT. Kita kembali kepada ayat ke-10. Akhirnya, Akhirnya selepas 950 tahun, Nabi Nuh berkata kepada Allah dan Allah telah wahyukan kepada Nabi Nuh bahawa mereka tidak akan beriman sama sekali. Dan Nabi Nuh pun mengatakan kepada Allah, cukuplah ya Allah. Selepas kau mengatakan perkara ini, aku hanya mengatakan sami'na wa wa'ata'na. Aku dan umat aku mengatakan sami'na wa wa'ata'na, kami dah menjalankan tanggungjawab dan kau sendiri telah mengatakan mereka tidak akan beriman. Maka turunkan azab ke atas mereka. Lihat, sidang pendengar yang dan dikasih Allah sekalian. Begitu bersungguh-sungguh dakwah yang dikerjakan oleh Nabi Nuh. Tidak pernah mengenal erti penat lelah. Itu dalam ilmu pendidikan, kaunseling, kita bertanggungjawab untuk melakukan perkara tersebut sambil menantikan dengan tamaknya. Rahmat Allah, hidayah Allah turun kepada seseorang tanpa kita berputus asa. Sedang pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, perjuangan Nabi Nuh ini akhirnya berakhir dengan doa kepada Allah SWT supaya diturunkan. Bala ke atas mereka. Anni maghlubum fantasir. Ya Allah, Ya Tuhanku. ku, kau mengetahui aku sekarang memang tak mampu buat apa-apa. Sampai diwayatkan dalam sebuah tafsir Al-Quran. Zadil Masir kata Al-Imam Ibnul Al Jawzi. Nabi Nuh pernah dipukul, dipukul sampai pingsan. Bila Nabi Nuh sedar daripada pengisannya, berkata dalam Nabi Nuh, Allahumma hadi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Allah, Ya Tuhanku, berilah hidayah kepada umatku. Mereka ini tidak mengerti kepentingan bertaubat kepentingan beribadah, kepentingan menghambakan diri kepada engkau. Ini juga doa yang telah dibacakan oleh Nabi SAW ketika Nabi diusir, dibaling dengan batu sehingga berdarah tubuh, sehingga melilih darah ke kaki ke tumit Nabi dalam peristiwa di ta'if. Sidang pendengarin rahmati dan kasih Allah sekalian. Ini doa seorang nabi yang begitu tulus hatinya, begitu ikhlas perjuangannya semata-mata kerana Allah dan dan juga ketetapannya. Kemudian disebut oleh Allah Subhanahu dalam ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa fatahna abwa basalama bimaa ymunhir. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah. Wa fajjarna al-ardha ujunan faltaqal maa wa ala amrin qad udhir. Masya-Allah hebatnya ayat-ayat Allah SWT di sini semuanya berakhir dengan huruf ra. Kalau kita lihat kehebatan ini memang tidak mampu dibuat oleh sesiapa pun dalam dunia dengan gaya bahasanya, dengan susunan perkataannya, dengan pemilihan perkataan yang dilakukan oleh Allah SWT. Ma hadha qaul bashar ini memang bukan kata-kata manusia. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, bahkan kita tak mempelajari bahasa Arab sekalipun, kita mendengar ayat Allah ini kita rasa kagum yang cukup luar biasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Natijah daripada doa Nabi Nuh itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah buka pintu langit. Sampai dikatakan dalam tafsir Ibn Kathir, Turunnya hujan pada hari itu daripada langit selama 40 hari tanpa tanpa turun daripada awan. Ertinya hujan air turun daripada langit terus. Itulah kali pertama dan terakhir hujan turun daripada langit. Kita boleh buat teka-teki kepada anak-anak. Bila agaknya hujan tidak turun daripada awan? Inilah peristiwa yang sebenarnya berlaku disebut dalam tafsir Ibnu Katsir pandangan disorot kepada Ibn Abbas bahawa hujan turun pada hari itu selama 40 hari tidak berhenti-henti daripada langit direct dan kemudian Allah Subhanahu menyatakan dalam ayat ke-12 wa so, fajjarna al-arda ujuna faltaqal ma'u ala amriin qad qadir dan kemudian kami pancarkan mata air-mata air dari bumi selama 40 hari juga kata Ibn Abbas sehingga kan dari gunung-gunung berapi sekalipun yang selama ini, keluarkan api-api, keluarkan lahar-lahar. Tetapi pada waktu yang ditetapkan Allah ini semuanya memancutkan, memancarkan, menerbitkan air yang tidak berhenti-henti. Lalu, Faltakal ma'u ala ala amrin qadqudir. Bertemulah dua air itu. Air mana? Air langit dan air bumi. Sehingga kesemuanya memenuhi bumi dan ditetapkan dalam urusan yang Allah telah tetapkan itu. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Di sini jelas kepada kita bagaimana hebatnya hukuman yang telah Allah Subhanahu Wa turunkan untuk mereka, keluarnya air daripada langit, terbitnya air daripada langit, turunnya daripada langit dan terbitnya daripada bumi. Berhimpun kedua-duanya untuk memenuhi bumi selama 40 hari, 40 hari, 80 hari. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan satu kekuasaan Allah Subhanahu yang tidak ada tolok bandingnya. Kita lihat, sebenarnya, menyebut tentang perkataan air ini, kita orang Islam sering kali menghadapi konflik kekurangan air. Sebenarnya, ayat yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, bukanlah bertujuan untuk setakat menyebutkan peristiwa tersebut berlaku dan kita mengajar setakat itu saja. Tidak. Mengapa negara-negara yang maju mampu menyimpan air turun daripada langit dan dibezakan di antara air hujan, dikumpulkan dalam satu kontena untuk digunakan bagi kegunaan-kegunaan yang tidak melibatkan makan minum. Contohnya untuk penggunaan di toilet, menekala air yang bersih yang difilter dengan betul itu untuk kegunaan makan, minum dan sebagainya. Kita melihat Allah SWT menyebutkan perkara seperti ini nak menjadikan kita orang berfikir dan kemudian mencari penyelesaian. Setelah kita bincangkan sebelum ini, kisah bagaimana Allah SWT membawakan tentang surah an surah semut. Surah semut bukan setakat nak cerita semut ni tertib makhluknya. Bekerja kuat, tidak potong kiu ketika berjalan. Tidak itu saja. Semut mampu mengangkat beratan yang bebanan lebih berat daripada tubuhnya. Berapa kali ganda dan orang kafir mengkaji, akhirnya keluar satu kenderaan yang boleh mengangkat bebanan yang cukup berat, namanya komatsu, namanya caterpillar, kita melihat Allah SWT menyebut perkara ini untuk menjadi pengajaran kepada orang yang beriman, supaya dicari penyesaian dalam kehidupan sesuai sebagai khalifah Allah di muka bumi, insyaAllah perkara ini akan kita bincangkan dengan lebih lanjut bagaimana hukuman tersebut berlaku sehingga Allah SWT menetapkan Allah memerhatikan perjalanan untuk menyelamatkan Nabi Nuh naik kapal tersebut apakah yang dimaksudkan dengan ayunina mata Allah insyaallah kemudian akan kita bincangkan dalam kuliah akan datang wallahu aalam wa ala sayyidina muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh